Nimano logartemen dia, egunon. egunon. Zu, uh, ahantzalezira, e badu... Uh, Ogoi urte, maino, geyo, horretan eh, ari zitela. Uh, Negriuen pundu batekin pixkat ahantzaren mundua, zemen uh, iparresko alejean, eta bere ziki, doene baina ziburruko uh, portua zertan den, zuk ikusi duzu, Uh, Aldaketarik, uh, azua xisenet, zine, zinenetik, portu hortan, izan uh, ahantza kopurua, ahantzale kopurua jautxi, egunzi kopura jautxi, huri gauzak aldatu dira azken urte hauetan. Uh, nik hasi dut uste dut, bai uh, pixkat gehiago ahantzale badirela berriz hasiko da laizter uh, reitzitzea kopurua, hori zehu. Zer Senta problema asko kotekin eta um, ala ere batzuk ere joaiten ez dira gehiago. Frantzia emandu plan de kas bat. Pagatuko dituzte ebarku batzuk, botatzeko beraz euh, ahantza legutio izango dira. Plandeukas durek, zer du elburu zer egiten da hori? Hori et hori zen, brexitaren lehenik. Zenta batzuak ez dute gehiol licentzik euh, ingilaterran lanaiteko. Baina, Frantzia esan duen oso gaizki doa emango eman ditula beste ebarku asko proposemena horretan, legatzak egiten duten ar. Sardina, txitxarroa, aantza horak oso zailaak, nola gain gutxi baden pagatuko dute bakkuak austeko. Eta hoek beraz ejan duzu ondorio kanen du eta janttzali gutsxi izango dira utzi gutxo, Normalki bai, hori e, ondoan barku batzuk osiongi dira nola asko badute eta milioika sosa irabazten duten, beste ondoan ez, dut, ez dutenak kotarik, joten dira botatzen dituzte, beraz hori e, ikusten dut bai. eta barkuak badutena kota asko pelarikak eta horiek, zipo gu, gutxi badute maniobratzeko barkuak eta mm, ondoan ez dituztenako barkutxipioak dira jende asko lan aiteko hor. E Januzu kota istorio hoek badu ondorio ere kotenakek min egiten du jatzari a jatzeal Etxipiei? Hori da inportante inportanteena. Hori da lehenegdola da aantza leen odla edo zakinla no esan -e gehiome. orain posible da gaur egun ateratzea ukaite jain batzuk? txitsarroak, berdelak, edo atuna, atuna asko bat dira urte horretan. Ez duzut retxorik agapatzeko, ikusi bakarrik. Edo hartzen balin baduzu bat bat, zira droga bezala e, karri bat duzu etxerat, ai, nire aitaria maateko txantxa bat atuna izan behar da, ez imposible da. Zaten dago, ongi hu lehatzeko, batek bat kota, kopuru bat eta erostendako eta hori da? Ez ez ez ez ez da, hori da Espainian uste dut dela, hemen ez da retxo hori erostea kota, nahi balin bat duzu erosikota bat, erosik bat duzu barku bat, barku hori badu ez zon bat uh, sol edo legatza edo atuna eta ematen dio barkuari balorea, zuk erostenduzu, haustenduzu barkua edo egiten duzu nahi duzu nahi duzu nahi, dirua duzu larik eta gero kota hori japatzen alduzu urtero, hola egiten da Frantzian. Beraz, badutenak xoxa eta enpresak ez direna ongi, xoxa duena errosten ditu barkoak eta bere barkoekin gehioa arrapatzen aldu. Beraz, beste barko gehio errosten alditu eta holako da, eta ez dutenak kota, ez dute hale ezer egiten. Eta hori egiten da, zeladela ahantzale gaztentzat, behienzat, hasi behienzat hori bizikonplikatua da. Me bai, me dira zen, eta nor nahi du erosibarku bat, ezin ezer agapatzeko. Hori ez da posible. maiatzan orain hasiko da atuna sartzen hemen. Barnek norbait ez dakiena ezer agantzan agapatzen aldu bosteun kiro atuna egunero. Egunero, oso egresa da, rapatzea batuna, nola gehiago eta gehiago badira, oso egresa da, beraz. Badute, bakkutxipiak doni banen, irun kilo, urte bat entzat, irun kilo eiten da bi hor du, hor. Eta gero, egunero, againaren gainean pasatzen da, eta ikusten, ondoan pelagikak endaiakoak, sangu ditut, eh? berek, badute ez tagitzen batkota baina, Kota hori bukatzen dutelarik eta japatzen batin badute atuna gehio botatzen dute uretarat hogeitonegadadak hamaktonelako olpeak uretarat beraz berek sosarekin erosi dituzte baku batzuk handitzekoen gesa eta besteak ondoan botatzeko opplanaz. Hori da gure zerk den gaur egun orain. Janahiduakre zure, zure ikuspegitik uh, aantza txipiaren uh, geroa delala polita zelaedder Geldituko dena, ongi salduko du, beste modu batzuekin, direktoki araina, izaiten aldira gauz batzuk egiteko, men seur dena, kota txeman behar da gaztentzat eta barkutxipientzat hori zeur. Azduk, uh, adbidez, uh, uh, uh, jantza mota berezia egiten duzu, eta jantzu, hori martxanda, zuzenki salatzen baduzu, duzu, izan horztalariei edo pertsonai, hori or, da uh, jantza artesaua egango uh, dut, horrek du geroa zuriduriko. Ba, ba, ba, bon, guk ez dugu al, nola txicharroa da zardina, e, bostona zardina, egunero ero ez dugu salatzena direktoki. Me barkutipi bat, batzuentzat, amuakien, txareakien, bai posible izango zen. Gu badugu uh, parisztak bat, batzuek, detzen dira poazkai, da ino start eta berek uh, erosten dute argainia Frantzia guztian eta gero paketa batzuk. Uh, Kronofresh no, eta bit altzen dute etxeetan eta, eta tipo horiek dira meh, superronak. Ongis altzen dute argainan eta guri prezio bat badute dute fijoa bost eurotan argainan denentzat eta argaino horiek alakrie dira euro batean. Eh? Beraz, bagatzen dute osongi, eta asko hartzen dute, eta barko denei, bark bakarrik barko hartizauak, txikiak, eta badute mentalitate oso-osona, oso -osona. hori da ejemplu bat. Berdira, Atxemanolako beste salteko modu batzu? Bai, guk leheno egun tonela da txitsarro hartzen ginduen, orain badugu behatzi. Beraz, behatzi bakarrik oiek, ez ez ditugu nahi eh, presio apal batean saldu. Eh, Beraz berekin kasik dena asaltzen dugu eta bost euro beraz bon piskat kompenzatzen da presioa, olako gauzak izaiten alira. Buruan osko azkarra izan behar da. Zuka adibidez urtean e, zenbat ahantatzen duzu eta zer, sushen? Guk normalki, txitzarroa lehen hon, dute gehio usten, lehen hon entonela da urtero eta orain behatzi. Bon, piskat gehioa ematen dute urte bukaeran eran, joan den balin bada txitzarroa trotak. Beraz, uh, gut, itxarua, sardina asko horrein eta gero makarela piskat berdela bat dugu amak tonela da urtea eta gero piskat sopresa batzuk, lampua edo... Eta kota horiekin uh, pospieduzu urtea osoan uh, lan egitea? Eta santza bat dugu ez dela kotarik sardina rentzat Eta bali madute kota sardinan e, fini, ez da posiblia mm -hmm. bon, Sardina beraz gira atope Eta gero txitzaro pishkaldan dena ongi saldu, berdela hori ongi saldu eta gero udan ere txitzaro pishkal gellitzen dena, bon, ola egiten da pishkaldan Me edo handen urtean katastrofe, ez dugu ez gaztuak pagatu e, Eta justuki galdek tukonizun, eh, posibeda ahantzale ah, gisak auk egun eh, bizitzea, behar bezala, ongi Oso ongi bizitzen alda. Barku honean balin bat zira. E, guk duhandean urtean katastrof, eta nere baltxeroa emandu sosa bere boltsatik, tipuei, gelditzeko tipuak bor Baina e, nik bakarri balin bat ez nuen ahal, nik sosek ez dut, hainbeste emateko, beraz e, nola egingo nuen. Urte huntan, xantzabadugu zenta sardina asko izan da, eta presio oso Oshona, beraz, bon, asko zo gira urtintan. Andandozi gira, oso goian, oso beran da... Pff. Alda kua, eh, Asko, asko, hori da beti. Ez dakizu inoiz zerpatsatuko den. Agina bada gau edo jaten da, gauzak gaizkiz dila, ez dara gailagoa ajainik hori egia da edo... Bai, again batzuk fite-fite joaten dira gutxio, oa sardina... A... Bost uztetan, askoz gaizkio, txitzarroa ere egia esateko gotxio ikusten direla, baina antxoa ikusten da, zerbait oso raroa edo... gerota gehiago bada antxoa urte antzeak, no alkei lehenos asioa ikusten zen, urte antzeak ikusten da, antxo asko, eta urteuntan, untan, antxoak koskoh koskoha, ogoita iru antxo kilobaten zat, hori galizin eta Santander galdeanan eta hori zerbait pitxia da baina Frantzian ez dira Geoff Parko Franchucha Latin e, Anchoari eh pelarika, gure pelarrikak ez dira gero joaten beraz zer pasatzen da antxo gutzio ajantzatuta baina ere antxo Guchio botatua hila Hala ere, aldatuko sinoke zure lanbidea edo edo maite duzu zure lana. Egin barko nuke horia eh, eh, ni baratzean edo ez dagin marrese holako senta eh? hori uh, 50 urte ez da posible nik badut uh, tripako minabeti, beti, ez a buru da paperen buru, normak eta kotak eta hori hori beti Beraz, izan uh, sambarda pizkata askara buruan. Milesker. Bai, zuri